Takže taky děkuji moc krát za skvělou přednášku a já rovnou přejdu k těm dotazům, který tady nějaký máme. Možná začnu tím, co se ptá Honza Havlíček, jestli se vůbec něco ví o změně rychlosti, těch, jako, nebo rychlosti změny těch jazyků, o té evoluci, přímo jako je, jestli, jestli existují nějaký vůbec data o tom, jak, jak starý jsou ty jazyky, jak rychle se měnějí. Um, já jsem to zkoušel, ano, to, je, to mě taky zajímalo. Já jsem to zkoušel najít, ne, myslím že si, že se prakticky neví nic. Našel jsem nějaký jiný studie jazykový, teda z malých skupin od jinut, a tam nějak se ukazuje, že, že v podstatě obecně je teda korelace rychlost vývoje, že, že ty menší jazyky se vyvíjejí rychleji a hlavně, že teda z nás ztrácí, ztrácí termíny. A, um, um, ale teda, jo, že, že ten, jako ten, ten, ten, ten lexikální vývoj, teda, že, že ta změná lexika je teda, je teda obecně, čím menší jazyk, tím rychleji se mění, to, to jako vyšlo, ale, ale pokud si vzpomínám, nebylo to úplně radikální, teda prostě byla tam jako jasná tendence, ale, ale co se týče novogvinejských jazyků, um, nejsem si vědom žádné, žádné studie, ačkoliv jsem ji aktivně hledal. Mě totiž u toho napadlo, že, že člověk by si tak představil, že tam ta evoluce je mnohem rychlejší než třeba v Evropě, ale ono to tak nutně být jako nemusí, že jo? protože eh, ta nová gvina byla osídlená dávno a zřejmě se tam toho moc nedělo, zatímco u nás třeba ty indoeuropejské jazyky jsou, jsou daný až vlnou eh, té expanze v době bronzové, která je vlastně mnohem, eh, mnohem pozdější že tak a spoustu toho jako zaniklo, takže eh, tady mohl být vlastně jenom větší turnover, jo? než eh, si představu, než na té nový gvinej. Jo, tam na druhou stranu, že prostě 60 tisíc let, řekněme, zase jako představa, kolik jazyků vlastně, že se tam vystřídalo na, na dané lokalitě, je taky vlastně strašně, strašně těžko odhadnutelná, protože prostě nevíme, že no. A to jsou věci, že teď jako vlastně takový taky kritický, kritická fáze studia, Všech těch věcí, že, včetně třeba i, i té genetiky versus, versus jazyků, um, prostě lidi se začínají intenzivně míchat. To jsme viděli na těch, na těch manželstvích a tak. Takže za dvě generace bude prostě všechno promíchané. A, a ty jazyky budou různě zbastleny a tak dále. To je ta další věc, jako, která jako tu, ty budoucí studia dost jako, zkomplikuje. A Honza se ptá, jestli se ví něco o přímo tom procesu štěpení jazyku, jako když máme speciaci, tak jestli jako nějak ty pozorování, které se týkají, jestli existuje vůbec pozorování, jak se vůbec rozdělí jazyk na dva. Ptá se, jestli to, to jsou spíš nějaké ekologické faktory, ekologické rozrůznění, nebude o neutrální proces, nebude o nějaký kulturní, když se prostě jedna skupina naštěví na druhou. Ví se o tom něco? Um. Já bych řekl, že ano, ví se o tom trochu jako nepřímo, jednak teda jsou studie struktury dialektů. takže prostě jinak jako novogvinická klasifikace jazyku je spíš teda jako takový ty Lampers, nikoliv Splitters, takže když je něco jako na novogvinej jako vlastní jazyk, tak se jako úplně na detaily nehledí, ale tím pádem řada těch jazyků má různé dialekty a jako ano, jsou, je tam nějaký geografický faktor, že prostě e, jsou třeba periferní ty dialogy, e, ty, ty dialekty prostě, e, takže to tam jako funguje, ale e, pak teda je, pozor, je, je teda v aktuálním, e, s, v aktuálním čase je také možné pozorovat, jak probíhá ta společenská dynamika, která je teda příliš krátkodobá na to, aby vedla k diferenciaci jazyka, ale pokud by vydržela, tak by k tomu vedla. Jo, prostě to, jak se, jak se prostě v těch kmenech, jak se tam jako vyprofiluje třeba opozice, která potom se odtrhne a začne se společensky izolovat a, a jsou třeba i nepřátelé, jo, tak zatím to jsou, to jsou samozřejmě pozorování, které trvají prostě třeba jednu, dvě, maximálně tři generace, takže, takže těžko říct, ale. Zase, že třeba, že ten v podstatě, ten můj doktorant, tak jeden, jeden z nich, že jo, tak ten jeho otec zemřel a bylo to braný, že to bylo pravděpodobně díky kouzelnictví od jeho teda spoluobčanů ze stejného kmene. A on byl zaměstnaný někde ve státním úřadu a tak od státu dostal jako e, takové vdovskou, že ta vdova dostala takovou vdov, vdov, vdovskou kompenzaci a e, čili ona udělala to, že za tu vdovkou, vdovskou kompenzaci koupila, koupila m 16 a vedlo to prostě zcela zásadní kmenové válce, která rozdělila tu vesnici i jako geograficky a dodneška, ačkoliv už to jsou desetiletí, dodneška jsou to prostě dvě jako animozitní skupiny, který pokud by se to takhle tradici udrželo, tak jako jistě z toho by byl v budoucnu nějaký dialekt a možná jazyk. Čili já bych řekl, že vypadá to opravdu tak, že to jsou, to jsou jako společenský faktory spíš než, než nějaký jako biologický. Tady ještě Honza Havlíček se ptá, jestli vlastně se ví něco o, o extinkci těch jazyků v nedávné minulosti. Ty jsi o tom mluvil jako o, jako o něčem, co tedy čeká tu, ty novogínejské jazyky, že prostě vymřou, ale už se ví tedy o nějakých, že vymřeli a ví se něco eventuálně o té rychlosti? Zatím ta extince je malá. Myslím si, že se ví pozitivně o, o řekněme 10 až 20, maximálně 20 teda jazycích, které, které jako jsou považovány za vymřelé. Samozřejmě ty jazyky, to je další problém, že, že oni nejsou monitorovány jako nějak konzistentně. Jo? Prostě, když se člověk podívá do databáze etnologů, kde, kde je uveden počet mluvčích, no tak ty čísla počtu mluvčího se vztahují někteří se stahují k roku 1970, kdy tam naposledy někdo byl. Jo? Takže, takže v podstatě to je další problém. Ale obecně, a věřil bych tomu, zatím ta opravdu jako extince natvrdo nenastala velmi často. Ale jako směřuje to k tomu, tam, tam opravdu může být potom takové jako velmi intenzivní přechodní období. Zejména bych řekl, že to je otázka rozšiřování vzdělání. Jo, jakmile v těch školách prostě se opravdu míchají ty děti a, a um, um, prostě pak už to pokračuje společensky dál a už prostě tím jazykem si zvyknou nemluvit a a my, takže myslím si, že tam jako během jedné generace může být poměrně zásadní změna. Ale zatím nastala. To je mimochodem zajímavé, že tady je krásná anal, analogie k těm druhům, že jo, protože ty, ta i, extinkce na úrovni druhů taky je vlastně zatím malá a všichni předpokládají, že ten extinkční dluh je obrovský. To znamená, že prostě dřív nebo později se, jako, se to musí jako zkazit, že jo. To je vlastně zajímavé, že, že to je teda analogická situace z tohoto hlediska. jo. jo. Tonda Markoš se ptá, co, co s tím vývojem jazyků udělal příchod Tok Pisin. Já předpokládám, že to je vlastně bez toho bych vůbec těm věcem, o kterých mluvíš, nedocházelo, že jo? Ano, tam zase jako někteří antropologové prostě furt jako tu diskuzi. My jsme teda měli, jsme měli zajímavou teda zkušenost, ten článek jsme teda submitovali do různých, různých časopisů a měli jsme různé zajímavé recenze od antropologů a v podstatě často si velká kulturní propast, že jo, jak se nechá čekat a některé z nich neustále podsouvají prostě kolonialismus, kolonialismus, kolonialismus, jako, jak, jak, jako je tím vším vinen prostě v té novoginické situaci by nějaká lingva Franka prostě tam tam musela být a vlastně ta pidgin angličtina vznikla jaksi protivůli vlastně koloniální mocnosti, že ty Britové byli rádi viděli a později australani by rádi viděli klasickou angličtinu jo? A, a, a futrovali ji do škol a všude, ale prostě um, Pidžin je velmi životoschopná, sama se rozšířila, nikdo ji nikde neučil, jo? prostě žádná výuka Pidžin neexistuje a přesto mluví každý. čili bez toho by to opravdu absolutně nemohlo fungovat ta země, prostě tam opravdu je, je pět, největší jazyk, má 5% obyvatel, takže, takže um, oni teda různý, že tam taky další, jaksi už na ústupu jazyk je Hirimoto, což bylo, což je v, v oblasti, Port Moresby, tak to zase bylo jaksi jazyk komunikace v těch časně koloniálních dobách, ale to se neujalo, protože ten je založený na jednom domorodém jazyku, takže pro, pro ostatní je velmi obtížný se ho naučit. Takže, takže to, a a luteráni ještě z doby německé kolonizace zase taky futrovali okolo Madangu nějaký jiný jazyk, jakožto prostě komunikaci v rámci luteránské církve z a tak dále, taky založený na, na místním jazyku. Tak, takže vlastně ta potřeba byla naprosto zjevná a, a ta pidgin angličtina je vlastně ta, která vyhrála v té soutěži několika, několika variant. Tady je hrozně zajímavý dotaz, Jestli existují nějaké iniciativy na zachování jazyků, to, je, to mě připadá jako docela zásadní věc, protože začíná to být teda, že jo, docela se o tom mluví a teď, když, když jde o biologické druhy, tak těch iniciativ je spousta, takže jak to vlastně vycho, vypadá, snaží se, a se speciálně by bylo zajímavé, jak plně z toho dotazu, jestli jako zvnějšku jsou ty iniciativy, jestli třeba vy se o něco takového snažíte, nebo jak to vůbec je. Ano, to je velmi zajímavý dotaz a v podstatě odpověď je, že, že téměř ne. To je opravdu až neuvěřitelný kontrast mezi zase tou biodiverzitou, kdy prostě na Nové Guineji operuje velký počet nevládních organizací, jak mezinárodních, prostě Conservation International a tak dále, až po ty místní, který prostě se starají o, o ochranu biodiverzity, ale žádná vlastně kulturní paralela téměř neexistuje. Prostě je pár nějakých jako mezinárodních projektů, že dokumentovat, tohle dokumentovat tamhle to, ale v zásadě jako v ochranářské hnutí na kulturní diverzitu nebo aspoň na její dokumentování, že tak tam jako některé snahy jsou, ale jako ta úroveň, jako jak financování, tak organizace, tak intenzita je naprosto nesrovnatelná, že to je prostě uh, jako ty, ty jazyky, že jo, těch pár zajímavostí, co jsem uvedl, jako to všechno zmizí v podstatě, že jo, tam jako i z hlediska čistě dokumentace té, té lidské diverzity kulturní, tam jako přijdeme o plno informací prostě, protože to nikdo nezapíše, že jo, a, čili mezinárodně to nefunguje a nefunguje to moc ani lokálně, že jo, to je přesně ta aktivita, která nevyžaduje nějaký super přístroje, že jo, a, a mohla by vlastně fungovat i jako z papuánské strany a jako zase i izolované iniciativy, třeba právě ta univerzita v Borodce měla výbornou iniciativu na dokumentování těch, těch numerických systémů, z toho jsem čerpal vlastně tady, ale, ale je, to, je to velmi sporadický. A nevím, čím to vlastně je, a týká se to, to, to, teda na to se ptá ten další dotaz, který je podobný. týká se to i těch samotných papuánců. Jo? prostě moc je to ne, jako samotný nepálí. No takhle, já bych řekl, že jako řadu z nich to pálí v té čistě lokální perspektivě toho jejich jazyka, jo? ale jinak zatiska prostě nějakých jako ochranářských nebo akademických aktivit, tam prostě bych řekl, že to, co jako se má v uvozovkách dělat a co je, co jako je správná věda, je opravdu formovaný mezinárodním, mezinárodním klimatem. Jo? Čili oni vědějí velmi dobře, že biodiverzita se má chránit a řada z nich se tím natkne a dělá to. Vědějí, že máme prostě klimatické globální oteplování a, a řada z nich ho teda vidí všude, ačkoliv na Nové Gvinej ho skutečně jako nevidíte, že jo. A, a, takže tohle jako, tohle má velký vliv a, a prostě a, nakonec ta biologická, že jo, ta, ta, ta biologická, jaksi vědecká vrstva na Nové Gvineji, ta byla založena a kultivovaná právě, že o těma vědce má a nevládka má, který tam jezdějí a něco tam začnou. Konec konců i ty naši studenti, tam je máme, proto jsme tam přijeli my něco dělat. Čili já bych řekl, že v té lingvistice prostě tohleto chybí. Tam jako ty lidi jako nepřijedou a tím pádem teda nejsou ani ty papuanci. A možná poslední dotaz docela zajímavý. Katka Štajrová se ptá, jestli do nějakých těch jazyků papuánských už nepronikla nějaká česká slova vzhledem k tomu, jak dlouho tam funguje česká misie. Jo, tak no to, to ne. Řekl bych, že nezanedpatelný počet dětí má česká křesní jména. Ale jako i v těch vesnicích a tak, ale Um, tam, je to, tam je princip ten, že tam, tam se jedná o to, že vlastně uh, si ambicí uh, jako těch Čechů je naučit se rychle pidžin a začít komunikovat v pidžin, takže, takže vlastně tam ta možnost jako uh, něco pochytit nebo něco, něco udělat. Jedině snad teďka možná, až se vrátí plná první vlna doktorandů, který přece jenom tady v Čechách strávili tři, čtyři roky a, a jako minimálně univerzitní administrativa, která prostě nemluví anglicky a donutí teda nějakým způsobem se na tu češtinu podívat, tak, tak jedině snad tímhle způsobem, ale, ale jinak, jinak musím říct, že ne. Dobře, tak vypadá to, že uh, už další dotazy nejsou, já myslím, že jsme i čas docela vyčerpali, takže uh, ještě jednou mockrát děkujeme a... Se všemi se těším na setkání příště. Mějte se hezky.